Прошепотів директор. Ну, то й прекрасно. Тобто прекрасно не те, що ви порушуєте штатний розклад, а те, що Люся проведе мене по ваших лабіринтах. А тоді домовимося про подальшу нашу роботу. Директор вийшов з твердохлібом до приймальні, в настрої, який зовсім не відповідав характеру його прізвища. Покажи, Люсю, товариші і слідчому, наше господарство. Мляво промовив він. «А до мене нікого не впускай, жін і всіх!» «Що ви зробили з нашим директором?» Засвичала Люся на твердохліба, коли вони вийшли на пощерблені сходи. «Ви бачили, який він? Що ви з ним?» Твердохліб стинул плечима. «Я не роблю з людьми нічого, це не моя професія. Ви знаєте, де я інучився?» Далі наступала секретарка, мов би відчуваючи в твердохлібові загрозу не тільки директору, а всім тут і їй найперш. Він закінчив Інститут кольорових металів у Москві. Мріяв про надзвичайну роботу, а його прислали сюди. Тобто в Київ, точний твердохліб. Ну Київ, ну то й що для такого спеціаліста? Що ж, Київ це мабуть краще, ніж Норільськ намагаючись не відставати від дівчини, яка від збудження мало не бігла, не без іронії, зауважив Твердохліб. «Чи, може, добограй хотів добувати золото в навої? Але ж не збирати старі мідні чайники і допотопні примуси», – огризнулась секретарка. Твердохліб зітхнув. «Я знаю тільки те, що все треба робити, чесно. Міг би ще додати, що більшість так званих виробничо-господарських злочинів Пояснюється, коли не спробами незаконного збагачення, то намаганням приховати свою невідповідність становищу, посаді, призначенню, чоловік береться не за своє діло, але не відмовляється добровільно, а щосили тримається за пост. Ну, не цей дубограй та інший. Шкода від них не так матеріальна, як моральна. Вони підривають підвалини на яких тримається державна будівля, це набагато страшніше, ніж будь-які матеріальні збитки. Усе це твердохліб підносив до питання про недовчених людей. Мабуть, ця дівчина теж була недовчена. Інакше чому вона стала секретаркою? Він ходив довго і вперто, хоч видно було все з першого погляду. Безлад, млявість, занедбаність, сонне царство. Енергійного чоловіка тут справді потягне на нездорові жарти. Однак у твердохліба не було вибору. Він узявся за роботу, почав допитувати звинувачуваних народним контролем і свідками. Попервах влаштувався там таки інфлягранти делікто, засів у тупику, як сміявся у відділі гладкоскок. А коли вже хотів перенести розслідування до свого офіційного кабінету, йому на роботу прийшов лист. Лист лежав у хліба на столі. Хтось поклав його, не чекаючи господаря кабінету. Входити сюди мали право Савочка, Нечиталюк, секретар їхнього відділу. Отже, приніс листа один із них. Але це не мало значення. А те, що на конверті не було зворотної адреси. Анонімка? Твердохліб бредував анонімками аж до того, що не міг брати їх до рук. Судові справи, що стали наслідком перевірки сигналів з анонімних листів, не вірив. Коли судити, то й анонімника, доклавши всіх зусиль, щоб його знайти, за брак громадянської мужності, за вмивання рук, за усування втечі від боротьби. На все життя запам'ятав сцену з дітства горького, де дід Каширин, перш ніж покарати онука за шкоду в майстерні, кладе на лавку іншого внука, який доніс на свого брата, і при цьому каже «данощику перший кнут». Може, це і з надто давнього морального кодексу, але правильно. Однак усі ці прекрасні думки вилетіли твердохлібові з голови, Щойно він побачив акуратний конверт на своєму столі. Не думалось ні про анонімників, ні про моральні приписи. Рука сама потяглась до листа, а десь у глибинах свідомості лякливо застрюбала. А може... А може... Він чомусь явив, що лист від тієї молодої жінки з магазину, який він дав номер свого телефону. Дзвонила і не могла додзвонитися. Тоді вона... Навіть не подумав, звідки вона могла довідатись про його місце роботи. Адже дав тільки номер телефону і більше нічого. Хіба що вона працює на міській телефонній станції і змогла встановити, кому належить той номер. Сам розумів, які-то страшенні дурниці. Але рука вже розривала нервово конверт. І аркуш паперу, видобуто на волю. І машинописні рядки заскакали перед очима. І очі впали на низ аркуша. Підпис. Чий підпис, чиє ім'я? Підпис був Володимир Пшеничний і зворотна адреса, і телефон. Отже, не анонім, але й не. Твердохліб провів рукою по очах, мовби знімаючи навіяння. Міг би сказати, як смертельно хворий король Джон у Шекспіра. Я прошу холодного втішання. Король отруєний, горять нутрощі, в холоді йому вся втіха. Втішання по-англійськи комфорт. Дивна річ. Він хотів би комфорту від жінки, від самого її голосу. Холодного комфорту. Хотіння затаєне від усього світу, навіть від самого себе. Слідчі не знають, що таке душевний комфорт. Протистояння, зіткнення, шорсткість і жорстокість життя – ось їхня доля. А ще Порфирій Петрович Раскольникову – не комфорта же жалеть. Твердохліб сів за стіл, взявся читати лист, який мало не спричинився до наслідків небажаних.